Cada matí, Rubí al dia. Els dilluns, una mica abans de les 11, farem una secció en vida autònoma, una entitat que, tot i que no és només de la nostra ciutat, sí té participació rubinenca. El Marc Pasqual és rubinenc. Aquesta entitat que us vam donar a conèixer fa unes setmanes es dedica, entre d'altres coses, a fomentar això que puguem ser autònoms. Us explico en què... Doncs, en temes d'energia, en temes d'agricultura, en temes de ramaderia, ara ens ho explica el Marc, amb qui comencem avui aquesta secció que, insistim, ens acompanyarà tots els dilluns i a la que, com a d'altres seccions, podeu fer propostes enviant, per exemple, un mail a rubialdia.gmail.com o trucant per telèfon al 93588 1154. Marc, bon dia. Hola, bon dia. Explica'ns una mica, ja ens ho vau explicar quan vam parlar de vida autònoma, però explica'ns una mica com sorgeix la vostra entitat, per què això de vida autònoma i quina és la vida que preteneu ajudar a fer a aquells que ens escoltin. Sí. Mira, doncs jo tinc una finca a prop del J.B. Folls, a l'institut, aquí a Rubí, i allà la finca els meus avis i, pràgicament, sempre han tingut horts, han tingut gallines i jo li vaig agafar, diguéssim, el relleu, vaig començar a passionar per la natura, i vaig veure que els recursos que per poder aplicar autoconsum no estaven fàcilment disponibles, i d'aquí va sortir la idea de, donc, si no està disponible, si no és fàcil, fem un d'altres que sigui fàcil. Aleshores, va, com, vam començar a fer un portal amb eines per autoconsum, que van evolucionant fins al punt qualsevol persona, tant a la poble com a la ciutat, pogués practicar el consum en base a kits on t'ho posessin molt fàcil. Els, com tu comentaves, les nostres categories, els nostres àmbits són horta, jardí, granja, energia, aigua i elaboració. Elaboració inclou tot això que sigui fer del pa a casa, fer cervesa, cultivar bolets, etc. Això és una cosa que s'ha està posant de moda. Ho dic perquè no m'agrada gaire això de posar-se de moda. En realitat, todeixes és una ficada dels meus avis. De fet, els nostres avis ja ho feien així, a la mesura del possible, però sí crec que hi ha com una recuperació d'aquests valors, no evidentment no tothom es pot fer tot a casa, però sí que la gent, en la mesura de les seves possibilitats, donz intenta uns pensa el pa, uns altres Uh, doncs que sé jo, com deies la, la cervesa, o tenia el seu hort encara que sigui en una terrassa no m'agrada parlar de modes però sí que crec que, que és una cosa que la gent està recuperant no? Sí, crec que és una raó perquè, perquè crec que parcialment sí que és una moda, sí que és una cosa que fa quatre dies no, no tenia aquest boom, però també creiem que ha arribat per quedar-se en el sentit que és una, una tendència general de la societat que molt anteriorment fa una generació. Estava molt instaurada a casa nostra per fer-nos-nos -nos nosaltres, el pal, els molins, etc, Després la cosa de perra, una miqueta amb rural, etc, I ara sí que veiem que ja han potser més moda aspirant a l'hort urbà, que és un concepte molt estonaritzat, hi ha molt d'inclusió ja, en, en la societat, però, hi ha, però també com un plantejament, i la consciència ambiental també està augmentant, i això no, cre no creiem que sigui cosa d'uns mesos, sinó que ja portem un, una bona temporada. Ara t'hem perdut. Bé, doncs eh, anem a veure si podem recuperar aquesta conversa que estàvem tenint amb el Marc Pasqual, com dèiem, un ruminenc que forma part de Vida Autònoma, una plataforma en la que pretenen donar respostes a aquells doncs, que tenen preguntes sobre temes ben diversos. Eh, estàvem parlant de, de l'hort urbà, que probablement és allò que... Eh, més gent coneix, però també parlarem de temes que tenen a veure amb les granges, amb els jardins, amb l'energia, amb l'aigua o fins i tot amb l'elaboració. Hola de nou, Marc. Hola. T'havien perdut. Eh, algun sí, dia potser sentia. podem parlar de, les, de, de la tecnologia, eh? <laughs> sí, sí. Bueno, mira, aquesta m'ha arribat per quedar-se. Escolta, eh, dèiem que tindreu diferents temàtiques, ho heu dividit en nord, jardí, granja, energia, aigua i elaboració. Entenc que no només són temàtiques, eh, cada una de per si sí, que cadascú pot explotar més o menys, sinó que també donen possibilitats. És a dir, doncs segurament algú que viu a la ciutat doncs no podrà tenir un jardí difícilment una granja i com a molt honor d'aquests de Terrassa que tampoc ben bé és el que, el que fora desitjable però sí que podran treballar temes d'energia, temes d'aigua i temes d'elaboració una mica us anireu ajustant diguéssim que a les necessitats que de fet és la intenció també de la, de la vostra web i de la vostra empresa i tant, sí, sí no? uh, parlem, si et sembla dels temes que, que tractarem uh, per exemple parlareu dels horts, una cosa que a mi m'ha agradat Uh, ja no tant dels temes sinó de l'enfocament que voleu fer dels temes i és per exemple preguntar-vos si una cosa és rendible ho dic per aquells que, que tenen un hort o que tenen em sembla que és en el cas de les gallines que us, us pregunteu precisament si econòmicament val la pena els que de vegades tenim alguna d'aquestes coses tenim la sensació que ho, que ho paguem a preu d'or, diguéssim no? Uh, uh. Uh, es pot fer això uh, sent rendible? És a dir que no et costi un dineral, per dir d'alguna manera? Sí, realment, jo per exemple fa, fa 3-4 anys que vaig recuperar el galliner que m'havia tret i et dic que amb, amb el que s'ha de menjar més alt jo les deixo sortir a l'hort quan, no quan no està cultivat o són unes més que tenim així abandonades i em costa res i menys el manteniment de les gallines. I això es pot extrapolar també als horts o als jardins? També és cert que el plantejament que fem d'aquestes pràctiques no és purament econòmic. No anem a mm, reduir costos, que és, un, és una, un benefici, però també creiem que la gent té la, té la convicció de, que no hi ha punt de comparació amb el que tu puguis pullar l'hort pel que fa a gust amb el que complis el supermercat. A part d'això, els costos de manteniment són mínims hi ha les maneres de gestionar-ho, ja seguir reciclant el que s'obre del menjar, ja seguir reciclant el de pluja, del són, són molt reduïts. Mm -hmm. De I fet, avui... Gràcies. No, no. Al... De manera que amb els mateixos còsos que tu o comprant els aliments, o no què sé jo, en, comprant els ous, amb els mateixos gastes, a la, a la pràctica és el mateixos gastes per mantenir-ho. No, va dir que probablement el que hem de fer és canviar el xip, no?, Uh, sí, sí, sí. si canviéssim aquest xip de no buscar la rendibilitat no només en el que nosaltres mateixos ens fem sinó en el que comprem a fora eh, probablement tindria sentit no? l'agricultura ecològica tindria sentit en res, em refereixo que eh, doncs, tindria més viabilitat no l'agricultura ecològica, la ramaderia ecològica etc etcètera, etcètera. Sí, sí, sí. És, és un canvi de xip perquè a més eh, ja tota la gent que conec que ha passat a fer-ho mateix, després pateix una petita crisi quan compra el supermercat perquè no té pont de comparació. Ni a nivell de salut, ni a nivell de gust, no té un de comparació. Escolta, això és una cosa que es pot fer tot alhora? Uh, M'explico... Uh, quan a un li agafa no sé si dirà el rampell perquè dèiem que no volem dir que això és una moda sí. però quan un Va, comença sí. a adoptar una nova forma de, de vida ho pots fer tot alhora o ja tu recomanaries començar per algun punt, que sigui com el més realista uh, per, perquè ho acompliràs per, sí. per no començar amb molta energia i després que se'n vagi ah, tot en orris no, Això és com tot, I millor començar de mica en mica d'aquests set àmbits que hem comentat potser és jo que recomanaria és que el tema que t'agradi més o tinguis més curiositat o vegis més, més interessant, conegis per aquí, un cop el tinguis consolidat o vegis que o sigui, no és suficient, doncs anar provant amb una altra i mica mica anar ampliant les nostres pràctiques. Però en un final, a llarg termini, si es pot, es pot dur a terme tot, vaja, això ho faig i si conec gent que ho fa i seguim aquí. Uh, L'energia i l'aigua seria, per exemple, el punt, diguéssim, per... Per començar, per exemple, per algú que doncs, no tingui la sort de tenir un espai on poder conrear, de moment. Sí, també el que veiem que és, és molt molt compatible amb qualsevol espai, qualsevol persona, és el que és elaboració. Uh -huh. Són coses que requereixen molt poc espai, tam, després no té un, un manteniment, perquè és quan tu et ve de gust ho fas, així com l'horta, tu un cop plantes, encara que tinguis una mala època, ho has de seguir mantenint, si no se't morirà, o les gallines igual, l'elaboració pots fer cervesa i si després doncs, dius, estàs un temps que no en vols fer segueix allà, no li passa res el patre el fas com vols i després tens les, les eines guardades el tema d'elaboració també és, un, és una manera molt fàcil de començar i a més és molt atractiva, té resultats molt ràpidament i és molt gratificant mm -hmm, i es pot fer en espais grans i petits, és una bona sí. forma de, de compartir, per exemple, amb la família i els amics, bueno, pot ser un bon mm. De, de, de compartir i de gaudir perquè també aquestes, aquestes coses les, les, quan les planteges com a una activitat d'oci són molt enriquidores sí. des, des de ja per compartir espai amb els teus fills o amb els teus pares o amb els teus amics senzillament i després tens la recompensa que tu pots menjar o veure. beure que està boníssim Escolta, Marc, la setmana vinent, eh, la setmana vinent no, perquè tenim... no tenim secció però la pròxima sí. setmana parlarem de l'hort Uh, sí, sol, aire, aigua i nutrients. De fet, gairebé tot, o oh, en bona part, la meitat com a mínim són gratis. Uh, sí. Amb això ens hem de quedar, no? Sí, sí, de fet tots. Tots, no? Tots els nutrients també, senzillament amb el, el, el rest de menjar per es compostar, així que si, si ens ho bé no ens costa res. Vinga, doncs comencem per una fórmula que serà força econòmica i que, tot i que pugui semblar, al contrari és bastant senzill. Uh, bé, després té les seves complicacions però vaja, gairebé tothom encara que no ho pensi pot tenir un hort, per petit que sigui Marc, moltíssimes gràcies per presentar-nos avui ah, la secció que... seguim parlant de com fer aquesta vida autònoma aquest consum, autoconsum. i tant fins, fins un altre dia